Bi mila eta hama sortziko, abenduak bi. Joka gehi entzuten zauzie. Irola irratian, fmearen eundazazpi.bostean. Ondo etorriak! Hei, espazio honek, kolektibo sozial eta politiko desberdinek euren proposamenak zabaltzeko espazioa esan gura dau. Hain zuzen, kapitalaren masa edabide tradizionaletan, edabide hegemonikoetan, tokirik ez duten kolektiboak izaten ditugu gurean, invisibilizatuak. Kontrainformazioa egiten dugu, Irola Erratia. Baina Euskal Herrian kontrainformazioak badu bere tradizioa. ehundaka fan zin esperientzian, kaleetako milaka pintada eta kartel, langileria klasaren interesen menpeko aldizkariak ekintza e, zuzena edo argia bezalakoak irrati libre eta herri irrati komunitarioak. Aots.info bezalako inkusentzunezko proiektuak edo eta borroka garaia da bezalako weborriaak ezagunak diren batzuk aipatze arren. ko irratseio honetan, komunikazio sozial eta politikoa jorratzen dauen proiektu bati buruz hitz egingo dugu. Tantaka telebista hain zu zen. <totipatik> telebista berri hau, feminismoan, internazionalismoan, anistasunean eta bizitzaren iraunkortasuna balioetan oinarritzen da. Bi eskaz egin zuten euren aurkezpenikitaldia, eta dagoeneko amabit programa desberdin dituzte. Eta gutxi gora bera, hogeita amarratal kaleratu dituzte dagoeneko. Zentzuraren gaia jorratuz, herrialde desberdinetako gatazketan sakonduz, dokumental filmeak komentatuz edota umorea eta kultura ere landuz. Elkarrizketa batetara gombidatu doguz tantaka telebistako kide batzuk, laster entzuna alko duguna. Beti bezala, hori baino lehen, testu baten irakurketa ere egingo dotzuet, kontrakomunikazioaz hain zuzen. Gaurkoan, testu nahiko akademikoa aukeratu dodanez, danez, hamen, testuaren moldaketa bat entzuna alko dozue, entzunezko bertxioa ulergarriago izateko azmoz. Ariak Aldizkariko bigarren zenbakitik hartu dut testua. Aldizkari hau Euskal Herriko Unibertsitateko Egoa Institutuak garatzen dau Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari buruzko Ikasketa Institutuak. Ariak Aldizkari honen bigarren zenbakitik editoriala hautatu dugu Inmaculada Cabello Ruizekidatchia eta Askapenerako komunikatzen Gizarte Eraldaketarako ezitzen prozesuak baliabideak eta ibilbide komunak izenburua daukana. Hauek dira ba, gaurko sagaiak. Goazen saioagaz. Aurrera. Askapen komunikatzen. Gizarte eraldaketarako esitzen, prozesuak, baliabideak, eta ibilbide komunak. Inmakulada Cabello Ruiz 2000 eta hamazazpiko martxoan argitaratutako publikazio bateko editoriala. Ariak, rekreandola komunikazioa emancipadora, hain zuzen. Euskuntza askatzaile bat sustatzeak, Derrigorrez, komunikazio eraldatzailearen inguruko kogo eta sakon, Zabal eta hausnartua eskatzen du. Zein posizionamendu politiko dugun komunikazioarekiko eta zeintzuk diren garatzen ditugun komunikazio ikuspuntu eta prozesuak eragile eta jente desberdinok. Hain zuzen, esperientzia alternatiboak eratu eta garatzearen beharrarekin kompromisoa hartzen dugun eragile eta agenteok, espazio eta arlo desberdinetakoak. Gaur eguneko krisi konplezu eta sistemiko honen testu inguruan, eskuntza eredu berria garatzen ari gara, garapen prozesuan utxe egin duena eta indarra hartzen ari da eskuntza askatzailea terminoa, edukazion emanzipadora, Zeigarren belaunaldiko eskuntza eredubat. Lau markadako hausnarketa, ekintza eta ikasketa prozesu honetan zehar, garapenerako komunikazio korronteek, enfoke eta proposamenetan garapen paraleloak bizi izan dituzte. Deitu iesai ezue nahi bezala, komunikazio paraldezarrolo, komunikazio zitzailean, eraldaketa sozialerako komunikazioa edo komunikazio alternatiboa. komunikazio proposamenen artean askok ezagarri komunak dituzte eta alternatibak asmatu eta aprobatzen dituzten subjektu politiko kritikoak sortzen dituen prozesuarekin bat egiten dute Eskuntza ekintza bakoitzak komunikazioa ulertu eta egiteko modu bat dakar eta komunikazio ekintza bakoitza eraldaketa sozialera bideratu daiteke Mario Kaplon komunikatzaileak, Paulo Freirek, Herrieskuntza eta Hezkuntza Popularerako proposatzen zuen metodoa komunikazio esparruan aplikatu zuen. Norabide Bakarreko komunikazioaren aurrean, Johan Etorriko komunikazioaren beharra defendatzen zuen, dialogoa. Ura hartzen baitzuen subjektu autonomo, kritiko eta sortzaileak sortzeko estrategiatzat pertsonen arteko ezagutzen elkartrukea sustatutako duen komunikazio eredu bat. Esparru heterogeneo eta aldakorranetan komunikazioaren inguruko ekimen eta ikuspuntu teoriko asko topa ditzakegu. Parrafo bakarrean biltzea ezineskoak dira. Esperientzia multzo oso zabala eta anitza da errati komunitarioak, mundu mailako ekintza komunikativoak, ziberfeminismoak edota ap attivismoak gutxi batzuk aipatze harren. Eskuntza askatzailearako bidean, pentsamendu kritikoa bultzatzen duten ikuspuntu, posizionamendu eta metodo guzti hauek elkarren osagarri izan daitezkela, eta elkarrentzako osagarri bihurtzen dituzten ezaguarri hoiek antzeman eta hoiek aspin nabarmendu beharrekoa da. Izarte aldaketa elburu duen komunikazioa, eskuntza askatzailearekin bat dator hainbat kontutan biak dira kritikoak eta praxis eraldatzailearen alde konpromesu sendoa dute Eragileek edo ta pertsona multzuek diseinatutako metodologia parte hartzaileak proposatzen dituzte Prozesu kolektibo bezala definitzen dira non komunitate desberdinek elkarrezagutuko duten eta eraldaketa estrukturalaren parte direla sentituko duten Komunikazio eredunaguziak e, salantzan jartzen dituzten ikuspigiak sustatzen dituzte. Oligopolio esku dagoen informazioaren merkantilismu salatu eta desmontatzeko. Komunikazio eta informazio hegemonikoekiko deskolonizazioa defendatzen dute. Paradigma berriak sortzen dira. Buen bibir eta prokomuna adibidez. Ustibien artean, feminismoek ekarpen baliotsua egin diote hezkuntza emancipatzaileari eta eraldaketa sozialerako komunikazioari. Esperientzia feministak gure eguneroko errealitate eta estrukturetan barneratuta dauden diskriminazio mekanismoak identifikatu eta desmontatzen erakutsi digu. Feminismoak errealitatea nitzak invisibilizatzearen kontra errebelatzen dira. Eraldaketa sozialerako komunikazioan ezinbestekoa da isilarazitako realitate hoiek ezagutsera eman eta hoietan sakontzea. Esperientzia zabala dute feminismoek, hain zuzen pertsona denentzako berdintasunaren aldeko borrokan. metodologiei eta estrategiari dagokionez, feminismoek gainera pertsonen eta eragile politikoen ahalduntze prozesuak bultzatzen dituzte. Bide batez, heraldaketa soziala eta parte hartzearen aldeko ariketa bezala. Zentzu horretan, bizarte eraldaketa komunikazioari buruzari garenean, feminismoetan sortutako esperientzietan eta eskuntza askatzaile edo emancipatzailearen proposamenean helburu komunak topatuko ditugu, elkarri lotuak dauden helburuak. Komunikazioa funtzezko eskubidea da. Kolektibo sozial eta komunikazioaren profesionalaskok eskubide horrena itortza eskatzen dute, eta zenbait aldaketa proposatzen dituzte eskubide hori erritarrontzako eraginkor izan dadin. Baina ez da eskubidea dugu lasoilik. Ondo komunikatzeko beharra dugu. Aske komunikatzeko obligazioa. Estereotipoetatik iesin eta eraldaketa soziala elburutzat hartuta gaitezen lanean Inmakulada cabello Ruiz, Mu mujeres en zona de konflikto erakundeko, garapenerako eskuntza koordinatzailea. With the bottle full of rain clap Ba, esan bezala hemen segitzen dugu Irola erratiean 107.5ean, Joka Jai saioan eta gaurkoan ba, komunikazioaren inguruan e, sakondu nahi dugu eta horretarako e, tantaka televistako irukide e, konbidatu ditugu saio honetara. Hemen etorri dira eta eskarrik asko etortzegaitik e, alde batetik Tamara, Javi eta Neko. Eskerrik asko. Kaixo. <laughs> Eto, caixo, ezkerrik asko. Eta bueno, esan bezala ba nahiko dugu zuek proiektu hau eh aurkestea, sakontzea eta jendearia saltzea eh ezagutzen ez duenarentzako eta ezagutzen duenak, pues, apur bat urbilago eta sakonago ezagutuko desan, zer den tantaka telebista Baina hori baino lehenago, pues hasi barko gara apur bat e, testu ingurutik eta eta jakinda bugdat zer motibatzen duen hau guztia. Hau da, esaten dugu ba kontraboterea e, sustatzea eta e, kontra informazioa sortzea, esaten dugu edabide alternatiboak egiten ditugula, beti markatzen ditugu e, kontra jartzen beste modelo bati, modelo hegemoniko bati. Orduan, horren inguruan hausnarketaren bat egin izango zenuten e, komunikabideen arloan ze e, modelo nagusetzen ari den, eta bueno, zuek nola ikusten duzuek gai hau. Bueno, guuzitzen den e, modelo eredu komunikatibo hori da, dira ba, komunikamide hegemonikoak ez eta nola sortzen duten dutenegu jasotzen dugun informazioa guzti horiez Gaur e, mundu mailan badaude bost a agentzia nagusi informazioaren ekoizle direnak bai eta braiek aukeratzen dute erabakitzen dute hobeto esan da herritarroizenolako ba, informazioa zenolako albisteak irittzen bersa zaizkigun ez orba dute beraiek izen bat agenda zetin izenaditzen dana eta horrena bara-bera eta hegemonikabidea hegemoniko handi oiek ditu duten agendaren arabera erabakitzen duten ba zenulako informazioa elarasi gendarteari eh, ez eta Gu horren kontra gaude eta tesere informazio e, interes ekonomikoen menpe dagoelako, bai, agentzia informazio agentzia hauek handiak dira, horre akzioak eta dirua sartuta dute multinazionalak, enpresak, bankuak eta barrez, orduan komunikabide hegemoniko batean esate baterako esenuke inolako albisterik aurkituko Coca-Cola enpresaren kontra, mm. bai? Orduan, gu e, komunikazio horren kontra gaude, gu komunikazio herrikoi bat e, eta kritiko bat e, egin nahi dugu eta tantaka sortzea, ez du esan nahi Euskal Herrian dauden edabide alternatiboetan utzuneak ere badaudela mm -hmm. ez ez, utzunerik ez dago tantakak e, hemen egiten den informazio alternatiboa osatu nahi du tantaka osagarria izango litzateke, e, hain zuzen ere ba, gu Gobernuzkanpoko erakundeak izan da e, ba, kutsu edo osagarri internazionalista eskeniko genioke gaur Euskal Herrian egiten den komunikazioa alternatiboari mm -hmm. Hori zera ipatu ni zuen beste gaietako bat ezta, hau e, tantaka telebista komunikazio esparruan mugituko den proiektu bata, baina Euskal Herrian egon dira komunikazioa jorratu izan dutenak agian e, ba, e, interneten, agian fanzinetan bitartez papelean, agian irratien bitartez, baina telebistan e, egia da, ba, proiektu gutxiago somatzen ditugula edo ez ezagunak saizkigula. Horregaitik ere tantaka telebista formatua izan dutela hautatu duzu, eh? Ba, bai, bueno, e deguru medio eh, David de Pilloba deguru referencia modun baina baiegia da igual eh, idatziak direnak edo edo bueno irratiak be bai orduan pentsatu pentsatu genuen Pues, e, Emene Euskal Herrian e, aktualizatea e, ja, e, jarraitzen duten edabideak badaude ba 8.info edo topatu.info, baina egual e, guk egingo duguna saioak e, sortu eta produktuak sortu gero nahi duzunean ikusteko e, jorratzen zakonki gure interesako gaiak ba, ba ez dauzain beste aukerarik e, Euskal Herritik mundura begiratzen bebaizegu NG-ak gara, orduan e, ikuspuntu internasionalistatik saiatuko e, e, gara egiten e, gure programazioa. Orduan, ba, ba bai horrez eta bueno, beste aldetik bebaigu NGA, NG-ak izan dak, e, tantaka sortzen da... E, bueno, gure artean sortu genuen, baina aurkeztu genuen e, Eusko Jaurlaritzara proiektu bat, eta diru laguntza eko e, atxetik. Uh -huh. eta, eta, klaro, hori be bebai pues, oso importantea da alako proiektu baten Marta Jartzeko ze telebista bat sortzeko behar ditugun balabi, balabideak e, ba, guztiok ez, e, jende guztiak ez eskura eta gu bai dugu dirua atxetik ba alako egiteko. editeko mm -hmm, mm -hmm. Aipatzen dituzue onen atzean e, erakunde ONG batzuk daudela e, Mugarikabe, Euskadiku ba, bakea eta duintasuna, enzuzen hauek dira, e, sustatu izan dutenak ze esparrotan mugitzen dira, ze, ze erakunde dira eta ze lan egin izan dute orain Te, edo ser tamén mugitzen dira Beno, basanduzun bezala iru eragile edo erakunde gaude tantakaren atxetik edo edo gultzatzen. Eta, beno, e, bagen euskan ja geure, geure erlazioak, eta adibidez nik uste dut, bairurok ja, gen euskala e, ba, esperientzea e, kontrainformazio arloan, ez? Gua adibidez, ba, keat duintasunetik e, pueblos aldiekari ageneukan, mugari gabe, esperientzia handia dauka e, komunikazio indigenan, e, amerika latinan batez ere, eta eta Euskadi kuba batez ere ba zeukan e, proiektu bat orain dela mar urte edo bota zuena e, kuba informazioan. Deitzen dena, telebizta da ere interneten bidez, e, orain sortu duguna antzera, baina e, kubari buruzko kontranformazioa eginez, ez? ez? Eta orain helburua da ere ba, zerbait anitzagoa egitea eta hemen Euskal Herrian e, kokatu, kokatuta egitea, e, antakaren bidez. Mm -hmm. Eta dira, hiru erakunde hauek edo iru eneje hauek sortzen dutenak, baina egiatan e, imaginatzen dudanez, e, kolektibo gehiago, mugimendu gehiago egongo da e, interesatua honetan eta seguramente ja aliantza batzuk ere garatu izan dituzu eta etorriko direnak aurrerantzean ere, bai, ez? Mm, bueno, ba, bai, dekogu gure atzean e, kontseio politiko deintzen diogu e, espazio bat dekogu, eta eta gure bidea no zuzentzeko edo egoteko uri begiratzen e, aukeratu genuen pertsona batzuk eh guretzako referentziak diren eh erabide batzutatik. Mm -hmm. Orduan ordeko gu eh e, Argia Aldizkaria, eh Pikara Magazine, eh e, batzuk, osea herrimegumendu mugimendu batzuk, ba feministalde, mm A ber, <risa> <risa> <risa> Ecuador etxea. Bai, eh, bueno, bat, Amaro, 12 eta bueno, pa, dira. Daguntzen uh -huh. digutena. Mhm. Uh -huh, uh -huh. Sartuta por bat ja tantaka telebista serden, mm. eh, eh ser da. A ber, dit Aldukodit serden tantaka telebista proiektu hau. Bueno, bat, antaka telebizta mm, online, telebizta bat izango da, bai, zarean e, egongo dana, errikoia, kritikoa, Ez, eta herrikoia aspi marritu nahiko nuke, bai? Eba, azkenean kontzeiu politikoaz aparte, helburua abadelako baita ere bestera asko eta beste pertsona asko tantakara, edo tantakako kideak e, izatea. Ez, azkenean e, logika horretan, e, komunikabide hegemoniko eta alternatiboen artean orpadalok badagoelako logika aldaketa bat. Ez, uh -huh. eta nik uste dut hori da, irrati libreek bebai daukaten e, abantair bat dela e, o komunikabide hege, komun, hegemonikoetan herritarrak. Informazioaren kontsumitzaile dira, mm -hmm, es, eta herri alt mm -hmm. komunikabideetan aldiz e, informazioaren ekoizle. Hortuan hori izan nahi du tantaka baita ere, hau da jendea etortzea, bera ere egin programak e, ekoiztea, es? E, gurea zaparte beste programa asko zaio egotea eta eskaintzea, eta espazio hori sortzea bada ere tantaka, es? eta bueno, ba informazioa egitea, ekoiztea, ikuspuntu feminista batetik, internazionalista batetik, atnitz batetik, eta baita ere jasangarri batetik. Es? Hori nola egiten den? gusto tan indiki ez dakigula saiatzen ari gara bidean ikasiko dugu segurazki baina borondatea behintzat bad eta bidea aipatuta bidea orain estrenatze estrenatu da orain dela astegi batzuk baina dietan aurretik jo ja egon zen orren hasia es apur bat kontatuko dizuez elan izan zen proiektu honen sorrera nola nola izan zen ideia eta eta ordutik onainoko bidea Ba, bai, gutxi gora bera bi urteko dara maguia egia sanda ez. Lehenengo bilierak, nire bi uste dut, eh, orain dela, bi urtete erdi gutxi gora bera izan zirela ez. <coughs> Eta hor, lehen esan dudan bezala, e, lehenengo pausua edo e, euskadikuak eman zuen, e, gugana etorri zen, behori, e, bera ibas eukaten bere, bere telebizta, kubari buruzko kontrainformazioa eskeiniz mm -hmm. eta horrelako proiektuat egin nahi zuten anitzagoa ez? E, beste gai batzuk jorratuz e, beste eragile batzuekin, ez? Eta, beno, bari, lehenengo bilera korain dela bi urte, bi urte terde izan ziren eta bide honetan ba, ba beno Ba, gaur daukagun ja tantaka jaioberriak gara, baina bueno, gaur dugun tantaka josten ba, has egin den, ez? Piskanaka e, pentsatzen, eh e, beste eragile batzuekin bat harremanak sortzen, proiektua ba e, azaltzen, eskeiniz, beraien parte hartzean nola izan seizakeen, guzti horreta hitz e, egiten, ez? Eta azkenean hori ba ja, ja aurten, ez? Urtarrilan ba ja lantaldea osatu genuen eta marak esan duen ba, diru guntza ere e, onartu ziguten, eta hortik aurrera adena ba, ja e, abiatu zen ez e, ariñago joan zen e, hor ja ba, beno, e, grupo impulsor edo lehenengo lantalde bat egin genuen formakuntzak ere izan mm -hmm. genituen ez e, edizio eta grabi e, edizio eta grabazioak, komunikazio feminista, komunikazio interkulturalak, zare sozialak, eta hor ja, e, bueno, lehenengo probak, lehenengo programa grabatu genituen, goegunea sortu genuen, eta landu genuen, eta bueno, ja azkenean, ba, ba hori, e, azaruaren amabostean, ja, bueno, ba, goegunea ireki genuen, eta eta gure lehenengo ekitaldi publikoa edo aurkezpena egin genuen. Eta? Aurkezpenean sartu aurretik, eh, aipatu duzu formazioak egin zenituztela, izan ere, imaginatzen dut, hemen jande asko dagoela eta ez denak eh, telebiztaren munduan ibili izan direnak edo kasetariat direnak edo izan ere, ba hori, herri eh, komunikabide bat izan nahi badu, pues, mundu guztiak apur bat ikasi eta den mundu guztiak egin ekarpena, karpena. Ba bai, bueno, ez eh, gara inbeste, momentuz, baina asmoa da izatea askoz gehiago uh -huh. eh, oso talde txikia gara, eh, best, o sa, aina hundia den proiektu bat eh, martxan jartzeko, nik ezango nuke baina bai dekogu hiende urbilla laguntzen ari dela eh, burtsu bat, no? eh, aditatzen eta Hemen gaudenak batzuk bai, bai komunikazio arlean formatuta daudela, naiz eta aspaldi igual eh, arlo horretan Eh, lanik la beste batzuk ez ba dekuguen lapurtzu eh, ni politikak egiten dituen zuk nik ikasi zenide ni ordan bueno eh nikuzteu zalako proiektu bat zalako eh, proiektu sozial bat egiteko denetariko jendea edo ekipo multidisciplinar deituko bar behar da ba uh herrela -huh. esta Ze, importantea da ja ba, editatzen eta alako gauza baina bueno behar da Be, ba, e, importantea da eh forma kontzeukitzea landu nahi ditugun gaietan. E, bueno, onda tratatzeko, jakiteko e, zer zer liburu nahedugun hitze egin eta bueno, ba, uste dut gure taldea nahiko polita den dela e, eta gauza interesgarriak egiten ari egiten egin ahal dugula. Baina claro, bueno, formakuntza behar dugu, e, ei dugu denetariko gausak pizkarak pizkarak ikasten, bueno, orain ikastenari gara, ja martxan gaudenean, ze hasierako formakuntzak izan ziren sobre teoria eta orain ja egunerakotasuna ba hai. ba fortsatzen gaitu, hai, hai. Eta bueno, bidean, bidean gaude. E, eta gero bai urrangu urtean izango du, izango dugu, izango dugu e, guk aurten egin dugun e, formakuntza prozesu hori Errepikatuko dugu, baina beste eragile eta pertsona batzuentzako, ez? Mm -hmm. Eta hor, nik uste dut hor, momentu garrantzitsua izango dela tantakarako, ez? zehor beste eragile, beste pertsona, gehituko ditugu lau uste dugu. Mm -hmm. Eta, ea, ea, ea, nola jaten den. Mm -hmm. oso, oso interesanteak e, formakuntza hauek, desde luego. Bueltatuz, kontatzenari zeinen eram, e, pasade Nazaroren amabostean estrenatu duzue hau eta horretarako antolatu zen duten ekitaldi handi bat hor bilborroken estam, zelan joan zen hori, e, jendez gaines egonzela entzun dut? Baina ezkainezka egonzan beldur ginen ez genuen beteko baina ezkenean bete egin genuen Bilborro jendea kanpoan geratu zen baita ere hori eskertzekoa da, baina baita ere beldurgarria ezkenean mm -hmm. o sea, ezken e, ba, ez dakit, nik uste dute jendea e, ondo hartu duela proiektua gogoekin hartu duela, baina gu orain, Baitare, ba, lortu behar dugu, han kontatu enuen guztia eta gaur hemen elkarrizketan kontatzen duguna, ba, betetzen, ez? Rene. Eta hori ez da, erraza izango, jarraitzei asko ditu baita ere zare sozialetan, ez? Azkenen internet bidezko telebizta bat izan, da zare sozialak izango dira ba, gure saioak zabaltzeko e, medioa, eta hor duan, bai, ba, jarraitzeiak, jarraitzeiak gora egiten dute, egun batetik bestera, eta Claro, e, jendea guri hurbiltuta guri egiten dizkiguten proposamenak baita ere anditzen doaz. Bai, eta orduan sagatik ez dituzue eh kiroleko programa bat egiten eta kultura non egongo da eta bueno, orduan e, irekita gaude proposamen haue jasotzeko, noski eh baitare eh balorean jartzeko eta ba bueno, pizka bat e, uste dugu baita ere bidea, bidea pizka bat egina izan bar dugula, beintzat gu mm -hmm. lantalde moduan eta gero ja irekiko genuke ba, gainontzeko proposamenei, ez? baina bai pizkat orain hori kudeatzen beldurtuta. Mhm, mm mhm, mm ozondo. Aipatu duzu helenago Kontseilu politikoaren e, figura hau. Hor badagoela, e, bueno, lantalde bat e, e, biltzen dena eta jakin nahiko nuke apur bat hori e, zelan mugitzen den. Bai, ba, azkenan hor padeko guk, e, ez, Kontseilu batzorde horren e, figura eta prinsipioz batzorde horren e, figura da ba, gu asieran e, zehaztutako E, oinarri ideologiko oiek betetzen ditugun ala ez e, ikusteko, ez? Mm -hmm. Izan godi da gure begiak, ez? Gure gu egiten dugun komunikazioaren begiak be, bertan e, egongo dira, ez? Orduan bueno, e, hartu emana egongo da, ez? Bertan batzortan dauden pertsona eta kolektiboekin, eta gero, osean, nik uste dut horre baitare, e, eta ideologikoki kie, ez? Azkotan e, baita ere eta egin izan ditugun elkarrezketetetan esaten ez, ez, dugulatantaka izango dala zentzurari gabeko medio bat, komunikabide bat baina e, gure funtzean baldin badago komunikabide hegemonikoetan agertzen ez diren pertsoni hautsa motea argi dago zentzura egongo dala hau da, hoietan <imiturra> komunikabide hegemonikoetan dauden pertsoni ez digula hautsik emango tantakan. ez, orduan, karo, galdera hori egiten dizutenean, grazia zelan pizka bat jo, zentzurari gabeko medio bat hori entzun nizun irratian emandako elkarrezkata baten, eta <risos> eta nik nire hausunarketa propioa egin nuen nolatan zentzura hitzak eh e, Barnean gordetzen duen, zentsura praktikatzen duena gobernu bat edo autoridade bat izan behar dela. Ostantzean ez da zentsuraren baitan habitzen. Hori da, pues diskurso hau ez dugula emititzen, edo ez dugula babesten, edo ez dugula reproduzitzen gurean. Baina zensura eh, pratikatzeko izan bersara gobernu bat edo autoridade bat beraz, nanimatzez aituzte torrelako diskursoiek ostontzeraz, eh, ez daukatek habida oh, irola irbesalako espaziotan, eta bueno, tantakan salantzan basadu eta zensuratu edo ez, animatu ez emitituz eh, horre, hori ez daitelea izan, eh, kontraizan ideologiko bat. Bai, bai, bai, eta era bat adoz nagozurekin ginean. <laughs> Exatea, bueno, eh, Ja, gabizela, aipatzen e, proiektu oso potoloa dela e, hainbat eta hainbat lan eskatzen dizuenan eta eskuartean baliabide batzuk eskuratu behar izan, eta bar eta bar egiatan e, jende askok ez du ulertuko edo ez du ezagutuko eta interesante da, aipatzea hori, e, alakarta interneten egongo den irra, e, osea, e, telebista bat izango dela Baina programa asko ja lotu dituenak eta oraindik ere gehiago ikuko dituenak, eztan? da? E, bai hori da, e, orain bueno, esan dugun bezala ba, ama bostean e, publikatu genuen gure webgunea e, eta orain sortzi programa ditugu ja e, martsan eta askuragarri gure webgunean eta gure zare sozialetan. Ideia da orain e, abenduaren batean ama bai programa izatea eta jaurtarrilean e, amasei. Gara eh, asko dira eh? Bai. <laughs> bai, konturatzen ari gara orain, eh, ja, lantzen ari, ari garenean, eta dibidez, ba, beno, gaur bertu narratxaldean, ba, bagoaz beste bila grabatzera. Eh, eta idea, ja, idea da, eh, bueno, jaur tarrilean eh, prinsipios, eh, programa bat edo bi publikatzea eh, egunero, ez. Programa batzuk eh, bi astero publikatuko ditugu, beste batzuk hilabetero, beste batzuk eh, perioditasun edo desberna egituzte, baina ideia da hori, ez? 20. programa bat eukitea e, egunero, programa berria. Uh -huh. Formatu desberdinak, gai desberdinak, a ber, deskribatu opru bat zer daukazu enparrilan. Bueno, ba, gara igual betiko kontuekin, elkarrizketak, el zora saldiak, e, youtubers, gauza e, pues, igual desenfadagoa, edo, uh -huh. e, humorek, humorezko saio bat eukiko dugu, uh -huh. o ponpon antzerkia egindakoa, eh politikaldia izendako izeneko zaio bat, e, oso, oso formatua interesgarria, sea eguraldia e, bezalako uhum. formatua, baina, baina nazioarteko konfliktuak kontatzen. Uhum. Eta bueno, informazioa, informazioa asko haso alduzu hortik e, era errez batetik bat bate baten bidez, no? se uh -huh. geiago e, dokumentalak eh jarri eta, eta sola saldi bat e, egine horren ingurua, ba ba bueno, bete dokumentaletan agertzen diren gaiak eta e, eta hemengo Eh, hemen goiendeaz, eh, Euskal Herrian jende pilloa dekogu asko dakiela eta bueno, e, jartzea hor pertsonak gausak komentatzen, haiek egindakoa edo beste batzuk egindakoak, ba nikuz utzu oso osoa beratasun na izan ite, daiteke daiteke. pertsona batzuk inoiz e, ez, ez daude medioetan eta gauza asko daukate ez ateko ezta adibidez pasaden astean grabatu genuen bat eh bueno gaia berdin dio baina, baina etorri zen 16 urteko neska bat eh komentatsera dokumentalada normalean alako perfilak ez dira ikusten telebista no uh -huh, uh -huh. eta eta berarekin bat eh, aditu bat psikologa dakiz er eh mere eh, dokumental berdinia komentatzen orduan hori ikuspuntu desberdinak ba ba oso interesgalia bai iruditzen saizkugu zer gehiago dago Ba, dibidez, beste landu nahi dugun, beste gaibait, da... Bueno, esan dugu kontrainformazioa e, eman nahi dugula. Eta, ba, bueno, geura herria ere bata nahi diogu e, komunikabide hegemonikoei. Eta, dibidez, segongo dira bat, eto bi programa, ez dakit orain ez gogoratzen, e, komunikabide hegemonikoen notiziak aztertzeko ez? Uh -huh, pues nola sí. kontatzen diguten historiak eta nola diren atxetik, ez? Ez uh -huh. Bai, eta uh -huh. gero, zentsura, zentsura, ze, justo, orain engara itxegiten, <laughs> e zentsuratutak izan diren pertzoneei eh ba emango diogu beste leku batzuetan daukatea ahotsa bebaiz, e, normalean ba ezagunak dira edo izan dira zentsuragatik, baina bueno, bere espazio ukiko dute bebai salatzeko jasotzenari diren E, zentsurak eta, eta, bueno, esan e, e, e, e, e, e, nahi dutena esateko. Uh -huh, uh -huh. Eta formatuarekin segituta e, iraupena, orokorrean izango da, e, nahiko azkarra, ikus zentsunezko formatua, e, ikus ditut, bado dela bi, bi atal direnak hogeita minututik orakoak, baina orokorrean hogeita minutu, baino laburragokoak dira. Orduan, e, Pentsatuta ere hartzaile batek pues, eh, modu eh, harinean jasoko dituela eta hor, hori pentsatu duzu eh, hor, horiek eh, producitzerakoan. Bueno, <laughs> eski gure asmoa aziretazik izan da azale sozialetan zabaltzea dana. Orduan, hori eh, bueno, ba, ikusi dugu geien, oza, gauza gehienak oso, oso denbora gitxikoak dira. Uh -huh. Es gaude guztiz ados dana 3 minututan kontatu behardena dela se ba informazio asko dago eta eta guri gustatzen zaigu sakontzea gaietan baina bueno asmoa bai da edo zain pertsona edo sei lekutan ikustea arinago gausa batzuk eta beste, gaz, beste gauza batzuk ba lasaitasunez eta ta beste formatu batean e, telebistan edo edo ordenagailuan baina bai hori hori izan zen helburua no e, eltzea be bai Hasi ginean, e, hau pentsatzen, e, gure publiko meta, ez dakit nola esan hori uzkaraz, e, e, izan da, eta horrez e, igual estetika, dekogun estetika, eta eta logoa, eta koloreak, mm -hmm. eta hori, bo, ba, haie izuzenduta da, bebai. Hortuan, horain, e, e, gazteriak daukan oiturak, e, ba, Eh, nola da, kontsumitxeko informazioa osu ariña da, egual saigu guztatzen hainbeste, baina da, da dena, uh -huh. eta bueno, haien zuzenduta behar alako, alako saio ariñak egin ditugu daik. Uh -huh. Osondo, osondo. Eh, nahi duzuen kaldetu, ia anekdotarik daukazuen, lehenengoko grabazioetan, ia zehozer pasatu zaizuen, zailtasunik izan duzuen, edo zer, a berrorlako zerbait. Bueno, banik e, ba, bat e, gogaratzen dut orain, e, le, eta lehenen go programa edo bigarrena zen, da horrelako, ba, zola ba, saldi bat geneukan de, dokumental baten inguruan, eta gun gure programa batzuk txuk estudioan grabatzen ditugunak, amaikan egiten dugu, eta hor, hiru edo la pertsona gombidatzen ditugu beti, ba, hori, ba dokumental horren zuzendaria, edo partartzaileak, edo beno. Eta esan genion, bai, ba, ez dakit, lauretan amaikan geratzen gara, ez? Lauretan amaika... Amaika Telebistan. Bai, <laughs> amaika Telebistan. Eta e, bai, esan zigunda, lauretan ditu zigunda, non zaudete, zaudete hemen. Bai, ba, iba, gaude, eta bera, donostira joan zen Hola. amaika Telebistak ere handitu bere, bere estudiak, eta gu, amaika Telebistan ginen, baina bilbon. <laughs> Ola. Baia, beno, eske neanba, telefono sartu zen, konpondu genuenor, baina ga bi eldu ziren e, Bilbora, sorion <laughs> ez. Rak, Bilbora joan ziren eta Gipuzkarrak ba Donostia. Ostra, eske claro, honelako proiektu batean bat hundia da, baina eske de hecho atal bakoitza programa bakoitza bada aventura txiki bat eta hoiek ere superatu behar. Mm -hmm. Desde luego. Ola beste beste bat baitare kontatze harren, eh e, gu gara oso sektore endogamikoa, beti mm, gaude pertsona berdi ak ekintza guztietan. Uhum. eta aurrekoan egon joan ginen kalera e, kale elkarrezketa batzuk grabatera, eta izu harri izan zen ba, igual kaletik geratu genituen ba, zer amar pertsonatik bi iruk, esan ziguten ah, tantaka, bai, bai, bai baina ez ezaguna gainera, bai, bai, ezagutzen du zare sozialetatik jarraitzen dizuet eta hori guretzako da, izan zen itzela, atre, jo, amenik kaletik norbai geratu eta zatea tantaka ezagutzen duela ba, bai, bai, oza, bai, bai eraina bauka ba um, irratxa joari eh, amaiena ematen joan bako gara, baina nahi din zuen galdetu eh, erronka eta bar zenbadakita horren inguruan ere beste elkarrizketaren batean itze egin duzuela, e, maiztasunaren maistasunaren inguruan itze egin diguzu eh? zenbateko irratsaio osa irratsaio, beti irratsaio da piloto automatikoa. Zenbateko telebista saio egingo dituzuen eta zenbatero, eta bar, baina euskararen inguruan ze erronka markatzen duzuen ere e, kontatzeko gure entzulei. Ba, euskara, izango da proiektuaren erronka batez, e, gu gobernuzkanpoko erakundeak izan da e, internazionalistak internazionalista, lankidetzako a, arloan lan egin da ez, eta hainbat esperientzia horra urtetakoa izan da ba, gure aliatuak dira bat ez ere Latinoamerikako eragigiak, errimugimenduak, bai, bertan, ba, prozesu ezberdinak laguntzen ari garelako gobernuskanpoko erakunde moduan. ez Orduan egia da, ba, beraien aldetik baita ere, e, zailu ezberdinak jasoko ditugula, tantakan emititzeko e, beraiek bebai gombidatuak izango direla, hainbat etan gombidatzen ditugulako Latinoamerikatik jendea e, e, Euskal Herriera, eta Ba, elkar esketatuak izango dira, orduan logikas, berez eh, saiioiek erdera izango dit dira ez, baina gero egongo dira baita ere beste zaio batzuk, e, bi izkuntzatan egongo direnak, bai, hau da, edukia berdina izango dutenak, baina euskeraz eta gazteleraz mm. ekoiztuak eta gero beste zaio batzuk euskerautzean ekoiztuak izango direnak, ez? Hor, mm. hitz eta pitz esate baterako zaioa euskarazko tertulia zola sali bate izango da. Erronka modura? Ba, gura erronka da ikusiko gu rengurtean euneko berrogeta marreko ekoizpen bat izatea bai euskeraz eta bai gazteleraz, ez? E, nik dute lortuko dugula, nik uste dute hausartak izan bargarela baita nahiz eta euskera ondo ez erabili euskara erabiltzen azkenan euskarazko informazioa euskarazko komunikazioa ekoiztea herrialde honetan e, antihegemonikoa delako baitare orduan nik uste dut hori e, buruan sartu bartugula eta Ba Euskararen erabilera sustatu proiektuan, ez? Mm -hmm. Eta gero, barronka modura baita ere, ba gu kalean gaude, gu kaletik gatorz, Euskal Herrian garapenerako Gobernuzkanpoko erakunde askok lan asko egiten dugu baita ere Herrialde honetan, herrialde honetan dauden desberdintasunekin e, sozialak, politikoa, kulturalak amaitzeko eta ba, esate aterako mugarik gabe mugimendu feministan, gu baitaren multinazionalen kontrako eragile ezberdinekin sindikatuekin harremana, Euskadi Kubak beste harremanazko baditu. Orduan, Kaletik esatera, herri, herri mugimenduekin ditugun kontaktuak, harremanak, aliantzak sendotu eta tantaka horretarako bide izatea lortu badugu. dugu mm -hmm, oso ondo, oso ondo. Eta horretarako saretze horretan, ja alkarrizketaria agurre esateko, e, nahi dut zuek esatea nola jarri daiteken harremanetan pertsona bat, bat zuekin, bai... Informazio gehiago jasunaiko balu, edo bestela, e, zuekin harremanetan jarri proiektu bat garatzeko asmoz, edo, zelan egin beharko luke, zuekin harremanetan jartzeko. Bueno, e, webunean www.tantaka.tv, e, telefono e, ez, e, e-maila dekogu, e, info arroba tantaka.tv A ver, errepikatu eri? Info arroba tantaka.tv Eta bestela sare sozialetan, komentariotan ba, eta hori Facebooken, Twitterren edo, ba, araso bari bai jaso zitugu uh -huh, uh -huh. oso ondo, oso ondo. Eh, ba, listo, baitziko dugu elkarrizketa honekin eta eta bueno, animoak zuen proiektu honetan, aurrera segitu daizuen eta egongo garela horrengo horrengo barrikadetan. Bai, <risa> eskerrik asko eta animo mendik bai. Mil esker. Bai, mil esker ta gara siur. Agur. Ah, La comunicación es un derecho de todas las personas, comunidades y pueblos. Gaur ordea, etenga beburratxe dute escubidori, bai informasía lortzari, bai informasía sortzari y Así, la comunicación como proceso democrático, popular y participativo, promotora de cambios y denuncia social, ha quedado relegada a las iniciativas de comunicación popular que ha creado la ciudadanía. Tantaka está siendo impulsada por las organizaciones Mugarik Gabe, Euskadi Kuba y Paz con Dignidad. Ezkal Herriko kolektibo eta herrimugemenuen anistazuna eta haien borrokak ezagutzeko, komunikazio tresna bat izango da. Tantaka internazionalismoa da. Herrien arteko elkartasuna sustatzen du. Opresio ezberdinen arteko lotura bilatuz eta agenda ezberdinen arteko artikulazioa sendotuz. Tantaka feminismoa da. Oinarrizko ikuspegi estrategikoa eta guri imaginario askatzaiak bideratzeko proposamena. Izone eta emakumen arteko desberdintasunak dizuztatzeko. Tantaka hanistazuna ba, protagonistak pertsona hanitzak izango dira, kultura harteko ikuspegia antipatriarkal batetik abiatuz. Tantaka e sostenibilidad, ponele vida en el centro, desde el respeto al medio ambiente. Tantaka telebista, informatxearen beharran zinezten dugulako jaio da. Eta horretarako, albizten analizi kritiko, estabaidak, kronikak, elkaresketak, reportailak eta umore eta ironia pizka bat erabriko ditugu. Y porque la información sirve para formar una ciudadanía con conciencia crítica, como paso previo a la movilización para transformar la sociedad en la que vivimos. Si Tantaka TV crece, será gracias a ti por seguirnos en las redes y visitar nuestra página web. Ezen Tantaka internet bidezko telebista bat izango da eta zure likes horietatik helikatuko da. Ah, eta Tantakako laguntza egin zaitezke bideoak editatzen, grabatzen edo bideoak idazten gurrekin batera. Senti pensares ojo con los medios, siete pix, la claqueta, egun bakoitzean programa berri bat. Galduko dituzu? Bakarrik falta zaizu. hiruvbikodiz.tantaka.tv weborrian sartzea eta zure sare sozialetan @tantakatv izenarekin gubilatzea. Vale, hau izan da gaurko zailua, berriro be eskerrona emonoa idotze tenekori, tamarari eta jabiri burera etorri eta beren lana asaltzera urbiltza gatik. Elkarrizketaren klabe batzuk errepasatuz, tantaka telebistan testu inguru zehatz baten eta lan askoren emaitza da. Testu ingurua diogunean, ba, maz media edo edabide hegemonikoen nagusitasunaz zein kontrainformazio jorratzen duten edabide desberdineko zatutako ekosistemaz ari gara. Izan ere, kapitalaren interesen menpe dauden edabide handi hoietaz gain, badira hainbat proiektu komunikatibo egoera honi aurre egiten saiatzen direnak. Eta hoietako bat da, tantaka telebista. Horratzen dituzten gaiak, edukiak, formatuak, iraupen eta maiztasunak azaldu dizkigute elkarrizketan eta ikusentzunezko edabide honek feminista, internazionalista, anitzan eta jasangarria izan nahi duelak kontatu digute. Proiektu benetan ere potentea daukate eskuartean eta interesantea oso. Koka jeionetan, elkarrizketaz gain, artikulu baten irakurketa ere eukindogu. Ariak Aldizkari Akademikoaren bigarren zenbakiko editoriala. Immakulada Kabello Ruizek idatzia. Testu honek babesten duen korrontearekin guzti izadoz ez egon arren, oso eda igarria egintzai komunikazio esperientzien arteko osagarrita aipatzen duen zatia. Batzuk besteon hon komplementarioak arela hain zuzen. Ez dut irratxa despeditu nahi, e, musika haipatu barik. Bi kantu aukeratu dodaz gaurko saiorako. Lehen, The Birds and the Brakes taldearen The Clap Hands Song kantu ezaguna jarri dutzuet. Eta orain, saiora amaitzeko nire lagun baten kantu beharriko dutzuet. Horaintxe kaleretu dauen lan berrikoa. Gorka zuaia izango da, bere Amar Rebel Superbandarekin lagunduta eta kantaren izena Ragamufin Kamara da. En fin, hau izan gure gaurko atala. Es que rikasko arregote a getiketa, urrengorarte. Agur. No se puede hablar de paz. En nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz. Ander, nere, ko janian es dirama sada da kamar ka madada ustajako vita siren espirituaz izena sama rebel muy powerful mi micro ben elo instrumentuat subgraves armaduliku la rover rap machine iratia adanean sear basarikarren sin beste quachik manual aur plano artean san dio taraka mo fin kamadada al candorancha pa Amamentuam, raptarrek edena azketa puntuam bandera horriako ikaldean abiatzeko ordua Aurrera bat atorreke goldea Raka raka, raka raka motin Bela uniko pizia lazutik bezit Ez pazau depozuz rebizit ekin jauzik Boi jo joi, erri zapalduen aliatu eta akideap Galean oren lipuru bat beti polxoam Alkandorantza papatara matioenap Make love mo eta gurekin dantzan harkitukun hori Como pinta madada esta libido baby Arnasa ese udoy ta güene guardi tu taserua hey gustise la tu dale cua hey camada hey! la historia no se